em nova fé te animus ou mutatás de quereformas antemarete coateguita omniacaelum arma virum cano troiá e que primus a bióra e talepato profugus da viliagveni ae mp, caizfl, constantino máximo, pf augusto, spqr quor instintos de winitatis mentes magentudini com exército sultano de tirano com de omnieios faccioni unuteporiusis rei publican putos estiarmis arcuntum sigirigalis in nova fert animus o mutatae quaere formas ante mare te cote gith omnia caerum arma virum cor troiae qui primus abior et ad profugos la uinag venit in nova fert animus o mutatae quaere formas ante mare te cote gith omnia caerum Arma Virunk, cor Trojaki, primus abior et napas profugos, la uinagwe, nih. Aí em picaj aquel constatino maximus, perf augus spqr, 45 unitates magnitudini quaesertus su, tandem tiranno condae alminii, factioni rudeborius, republicam ultus est armis arcontium in signi caui. Innova fert animos homutatae quaere formas.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 Antemaret e recotegui t'omnia cae elum Armaa wirunc, cano troiai che primus a biore Telefato profugus la wini a guenit IMP, caes FL, Constantino Massimo PF August, SPQR Quat instinto di unitatis mentes magnitudini Com exército sultano e tirano con de hominiei Facichoni uno temporiusis rei publican Utus estiarmis arco triunfus in singh de Gaui Innova Ferritonium suo mutataque quaere formas. Ante mare te ecotequit omnia caerum. Arma virum cor troyaeque primus ab oris Italofat profugus. Lae uinac veni, Aemipic Caesefeli Constantino massimo, PF Augusti SPQR, quo instinctus iuinitates mentes magnitudini, cum exercitus sultam detiranno Condiomineios, de facti ioni un no tempori uss ree publican. Outos estiarms ar com triunfos e singe de Gauli. Inova fert animus o mutatae quae formas. Ante mare te cotegith omnia caerum. Arma virum que no troiae qui primus abiort et arfacto propugus. La uinac venici. Inova fert animus o mutatae quae formas. Ante mare te cotegith omnia caerum. Arma virum que no troiae qui primus abiort et arfacto propugus. Lá uínia -nice. a Gvenite, AIMP, Cais F.L. e Constantino Máximo, P.F. Augusto e S.P.Q.R., qual instinto de uínitar tesmentes magnitudini, qu'exércitos sultans de tirano conde hominieus, faccioni unutemporiuses, no rei publican, utus e charmes, arcum triunfes e singh de Gaui. In nova ferte animus ou mutatajiguereformas, antemarete recoteguita omnia caelum, Arma virum que Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus laviniae veniit in avartiam animos omutatajque re formas at mare teco te gitamne caelu arma virum que Troiae qui primus ab oris Italiam fato profugus laviniae veniit in avartiam animos omutatajque re formas at mare teco te gitamne caelu Arma Virung, quando trolai que primos abores, tarefa profocus, la Viniagvenici, Aemipicas FL constantino massimo, PF August S PQR, corin sintus divinitates mentes magnitugini, cum exercitus ultra detirano con de Alminios, sacque choni uno de poriuses rein publican, ultus e armis arcus triumphus in signi de Gai.